اما آباد فا اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے جینا پی زمعی صدا او دے کے جزا دکر ظالم چی ظلم قید, قید آغا صدا حابل ظلم کو داغه سزا شو چې ملعون شو او چې وسهاره رد منکر نه کینات لي حابل رد منکر ونه کو ديفا اذان ونه کو پریشان شو قتل شو وذ عليهم اوله پد خلکو نب ادم خبره د روزا مند ادم بالحق يذ پار دي زار د حق اس قرب قربانن کله چی دوانو قرب قربانن کو پنې زیکت کو نو سره نې زیکت کو دې دوانو دوانو د کو شاو اللہ رحمتہ اللہ علیہ نقل کړ دي جہابل خګد لال کو دا الله پر رضا باندې قبول شو قابیل معموله وانت غله خیرات کړه قبول نشو نو دوځینا قابل حسد پیدا شو د حبین سره چه ده قبلي زمون نو قبلي مزخره بقى قربا قربانان کړ چې نې زیکتو کو دیو ته قربت ده الله فَذُو قُتْبٍ لَا مِنَ الْهَذِيْمَانِ وَقَبُلَ شَدِيدُ الدَّوَانِ نَ وَقَبُلْنَا شَدَ بَلَّا ذَ قَابِل نَ قَبُلْنُ شَ قَالَ أَنِ الْقَابِل لَأَطْلَنَّكَ وَنُمْتَالِرَ قَالَ أَنُ يَرَتَاهِ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قَبْلَ اللَّهِ فَرَزْغَارُ لسط کیيوږت کو ماته لاسپل ل تکتورننی چې ووججه معګه نهمانا ب بعضین ن مضوددونون کې د خپل لاستاته لاق ل چې قتل کامان غوره د پ وکه خپله د خود د د پا نهکرا انیا خافله زیرګم د لانا چېرو د د مخلوقاتو این او ریدو زغوار من تبوا بی اسمی چو گردی پا گناہ زمان کا او پا گناہ اخبال پا گناہ زمان چو بودی ما پا گناہ اخبال <سؤال> چو ظلم دیوکو و تاکونا من اصاب النار نشیوتو دو زخیانونا و ذالک جزاؤ الظالمین او دا بدد ظالمانو فتوات لہو نفسو خیستکو آغطا نا... فَتَوَاَت لَهُ نَفْسُهُ نَخِيْسَتْكَ وَاغَتَا آسان کو اغاتا نَفْسُهُ نَفْسَ زَغُ قَتْلَاہِ وَجَلَّ اللهُ قَدْرُهُ فَقَتَلَهُ وَقَتَلَكَ اغالَرَا نو گرځید دې تانیاں نو نا فَبَاسَلَّ غُرَاوَن نو قَتَلِکُ کلام کی تقدیر دے چَقَتَلِکُ نو بیا حیرانو چوس په د سرسکو د فنکو حیرانو پریشانو نو الله پاک مارغان راولې گل او دواړو مارغانو په خپل کور کې جنگو کو نه یې مرکو نا کاتل شوروش زمګه کې مکو خواله زمګه کنه لا د ته خو چې دغه زمګه کو کنه او د فنیکا فباس اللہ غراباً اولئے گل اللہ مارغان غرابان دا جنس تین یو مارغانو مارغان یباسو پی دارو دین نو اس مارغانی اولئے گل پا جنگو کو ناغی قتل, نا قتل کو نو یباسو پی القتل شورو شو قاتل مکو خیوالباز ماکیم فباس اللہ غراباً پا قاتلا فیباسو القاتلو فی الارضی نمکو خوالا قاتل پزماکی لیوریوہو چیو خیدتا انجام بیداشی لاندھ پارد آقیبت انجام بیداشی چیو خیدتا کئی فا یوائی سواتاقی اسنگ پناکی دے بدن دخ پلرور سواتاقی سنگ دے پناکی سواتاقی بدن دخ قال يا ويلتا نو قابل هابي قابل ايفصور اجستو کمزورې شم کی شم پشان لري مارغو هواري اچ پناکم سو اتاخي جو صدق په ضرور دنه کمزورې شم اگره تو خدا فاز به من الندمین نو غزي د قيमानونا هورا ګونامکو اخر وخت میمان شي ظلم متوا اخر انجام وخت میمان tia شي قابل شوشو قابل ظالمونو قیمان شوم مین اجل ظالم کا دیو جنا دا قیضا دیو جنا کثم نام کرکړې د قوم اسرائیل باندې انو شان تا دې اچا چې قتل کو نفس بغیر نفسین بغیر د نفسنا او پسالین فی الارض بغیر د پسانو بزمای کې وکأنما قتل الناس جميعا گویا کې قتل ګټول خلق یو نفس چی مڑکی لکتول خلق چی مڑکی یو نفس چی مشرک کی دیمان دی نواڑی دسی شورا کتول خلق چی بیمان کی ومن احیام چاہ جواندیگو نفس لرا گویا کہ جواندیگو خلق ټول دا ترغیبن دا مخت کی ترغیبنوی او دا ترغیبن ولقد جاتم تاقیصا راگلویت رسولان زمان بی البجینات ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَأْتِلُونَ ظُلْمًا فَسِيئَ بِالْأَذْبَذْمَاءِ كَأَنَّهُمْ مُسْرِفُونَ إِسْرَافُونَ كِنِي أُذُ ظَالِم سَلور جزاگان بياني پسلور طريق سرا سزا دي کركه ظالم ان ما جزا الذين اكنن سزا دا گسانو وحاربو الله رسوله چې جنگ کے دا الله الله سرا دا الله سرجن کې د الله د کتاب مخالفت کړي رسول سرجن کې د رسول مخالفت کړي ویساونه فی لار جو فسادا او کوشش کوي بزمای کې د فساد نو ایو قتلوا سزا یې ایو قتلوا چې اوجلی شي د فقره سورته کې چې واځي قتل کړه چې سره اوجلو نو دې دې قتل کړي شي او یو او او یا پسولیدشی ک قتلیم کړه اخذ ظلم کړه نبیه سزا سزا او یوسللو پسولیدشی بیا دی پسولې باندې اوخه جوړې شي چې خلق ته نصیحت والی دادوا دریم او توقت تای یا فرې دیشي لا سن دا اخ پی لاغي من خلاف الاول تصریف مال هغهسته صرف اغاز نماز لکړم نبی ایتنه لاس پریشي ایتنه خپل پریشي دایې دې پریشي دا په اور صورت کې چې اغاز نماز لکړم او هر ورځېم کړم اغاز نماز سره د اخافو طریق نه نبی اړي دې پریشي لاسونه او خپل الول خیر لاس غسف یا غس لاس خیره دا به کم صورت کې چې موږ نمال مال کړل دي همي اخافت طریق کړل لاله کې ناس دي کېدا کني برابرون دی او نو دا سزاي شو او ينفو من الارضين سذورم سيلان یادی دي وشل شي د او ينفو من الارض کې دي وشل دا, دا پاغه صورت کې چې وازي اخافت طریق کړل مال نه غسه ف اوس یې رول کړلی نبي هغه د ځمکې نوښرلې شي او دا نفس نفې د امام سي پنيبان ی حبس یې جیل دی واچولې شي او جیل ته دی واچولې شي امام شافعي رحمت الله عليه دیو کړل نه بلکله وشړلې شي امام سي وای جیل دي او یون فو من ارده یودي شړلې شي ځمکې نه ذالک الہوم سے جون دا جوړه شرمندگی دا په جون کې او جوړه په آخرت کې عذاب ونظیم عذاب دی لوې الا الذين تابوا مغراغسان شروږر دېذن من قبل ان تقديروا الیم مفکین ولازبر کې دوه سا سن پاوی لاز په نه دے ورشه او راوږر دېدل فاعلم پوشی چیعتنا الله بخون کې او رحم کې يا اي واله الذين امنوا ترغيب وركه اعمال صالحه او اعمال کوي چه الله ته نيزي شي ايمان والو او طلب كه الله ته نيزكت الله ته نيزكت طلب کوي ته نيزي شي الله ته متن نيزي كيو يال عرصا وجايدو بي سبيل جادو کوي فلارد الله کې دا اللہ دین دا پارا دا اللہ کن تبلیہون دی کامیاب شئی دو وسیلے بارے کے روح المانی دی مقام کې تفسیر کر لیں یوصل او صدی رشتہ مصفحہ کے دو وسیلے معنی کر دا الوسیلت فعیلت بیمان ما یو توسل بھی و یو تقربو اللہ من فعل الطعاة و ترک المعسی ما يتوسر به و يتقرر به الالله عز و جل اغا شئ شفاغی اللہ تسرین ازدیکیگی من فعل الطعاة دا طعاة قول لی و ترک المعسی و گنون پر خود اللی. دا وسیل دا. دا نیکو کول او گنون پر خود اللی. پاده شو د وسیلې نه چې دا معنا غوښې ده چې خبر له شي او خبرته بتاوه شو بوخ دې وشي او دوګ شنتی نور زیاتې کې خلک شرک اغیلنوم د وسیلې دي نو دا زیاتې او داډیر لری معنی دا روح المانی پدی معنی پورا تفصيل کرلل شه دای نشتا دل دوی او ام امکان المطلوب 125 کې وا ام امکان المتو میتن او غایبا کمړو یا غایبو او سیلکای فلا سليم عالم انو غیر جایز و انو من البدائل التي لم يفعلها احد من السلف دا بد دي چې دا علما و کی چانی کړی نام السلام على القبور مشروع سلام په قبرونو باندې جایز نه ومخاطبه تم جایزون السلام الله عليه وسلم إذا ظهروا الخبور أن السلام عليكم نبيل السلام وصحاب أولئك تعليم واركو تقبر تلان شدوية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإننا ان شاء الله تعالى بكم لايقون يرحم الله تعالى المستخدمين مننا ومنكم والمستاخرين نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم دا دعا دعا دعا دعا دعا بس دعا کافی الفاظ نیت ولم يروع عن احد من صحابت دیو صاحبین نقل او هم احرس الخلق على كل خیر صحابا خوب طول خیرنو بانزمون حریسان انو طلبا من مئت شین چې ادر ملنس طلب کردی بلق الصحاني بن عمر بن عمر رضی اللہ عنہ نا نقل لی انه کان اخلو دیو چې کله ته داخل شو حجره نبویته څنګه نبی رسول سلام قبرونه دي زیارت به کونسے السلام علیکم یا رسول الله پتہ ای سلام ای الله محبوبا السلام علیکم یا ابوبکر السلام علیکم یا ابی دیو زرا واپس شو والا زیید د الې که پهسلامانې نور سې زیات کړي وایت لو مننس دعاین او دسی عاالین نه سې طرکي او مض یا دغه خواکې چې کم مکرمین او بکمر پهو د هغې تر شيیان هم ااکرممو من ضمتول بهته او دا د ځمکې په مخلوقاتو کې بهتر مخلوو په قدر کې دی لو ن هغه دا طلب نه لیکړې نه چنه لیکړې نو معلومه شو چې دا طریقه د جائز نه او بیا د خبر دو دعا طریقې خو دلله چې دیما ابو حنیفه مسلصه په اني به حنیفه لا استقبل بل یستقبل بل یستقبل قبله تا چې خبر ته دعا کې نه خبر ته شای کی قبله مخ کې او دعا وو دې وقبلې د شای کی خبر دو مخ کې دعا وو کې اور امام سے وہی کہ دیوا ان انه لا استقبل جب ان مخ کی قبرتا بل یستدبر و یستقبل قبلتا قبر تب شائ کی قبلتا مخ کی دو وجھے طریقے ہیں او بیا غریتوں نے نقل کر دی کہ پکمرتوں کہ دو وسیلے جگر راغلے پیغام نباس کر دیں چه دین مراد ہو وسلا بالدعاء دا حدیث راغه سره چې الله ومنیا سلو کو او توجهو بنبی نبی الرحمه روح الماني یوصل شپگی شپگی ذګر کای چې دا حدیث دی او عجابا ان الحديث بانه لا حسم موزاب ای ب نبی او شفاعت نبی کا موزاب په کیسه حزب نه بیا دی نقل کوی چې توصول ب زیات د د سابق کرامون منقول نهدي دغ یو سره پهشت کې و دطالمو ان عدیتل معصور عن ان بیت الطائرین د سابونه چې کمې دوعاگانی نقل د ل سیا توصول زیات پای کې توصول ب زیات شته د صاحونه چې کمی دعاگانې منقول دی نو لسه بیا تاسو لوی وزات پای کې تو وصول وزات نشتا رومانی او ها تو وصول وزات پکې نشتا نو اوی ومني تعنص فالیل بیان سوچي وې موږ سر دلیشته یورا جوړوي ها او دغه شان ته اغه نقل کړل ابو داؤد کې حدیث ده چې ان رجلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا نستشفي بهك الا الله تعالى ونستشفي بالله تعالى عليك نبه سبح رسول الله نبي اسلام تسبيح ویل حتا رويه زاليك په وجوه اصحابي دا زابه مخون کې هم ښکار شو چې صاحب دي مې شو فقال بهك اتدني الله تعالى ان الله تعالى لا يشبه على حد من خلقي اللہ تعالیٰ تا پا اللہ تعالیٰ سر مخلوق تا سپارش نشکی دے شان دا اللہ تعالیٰ دیلوئی دیں لا دیوئی دا حدیثی دے لا اسلحو دلیلن اعلامان ہن دا ہم دلیل ندیں حیثو انکر علی قولو ہوں. اِنَّا نَسْتَشْبِو بِاللَّهِ تعالیٰ علیقا منگا سپارش کو پا اللہ تعالیٰ سرہ بِاللَّهِ تعالیٰ علیقا پا اللہ پتا و لم ينكر عليه الصلاه والسلام قوله نسش بيو بيلا دا قال نو بي السلام رنده کو لان ما نس اشبا ما نس اشبا سدان طلب الدعاء منه منګه طرف دا شب کو ما نه طلب دو دعاء کو سره چې ته موږ نه دا ته وصول شو دا ته به دعا شو او بیا وای نقل کړ دې ہاں د بخاری حدیث راغسیان انسین ان عمر بن خطاب پاری معنی قاصد اجرلوه اوګه د دنیا میاباد سی ورویسو منبر کې خو دا دعا کولې چې په امین می اللهم ان كنا نتوصل لکه بي نبيک صلی الله علیه و سلم پسقینا وان ان نتوصل لکه بي امي نبیینا پسقینا الله اس په ابا سی او توصله بهشکو و باران وردو دی وی په انه لوکان توصل به صلی الله علیه و سلم کب نبی علیہ السلام ان تهوصل و بعد انتقال من هاذ دار فز دنیا د کور نه اتلون لما لمعد له غیری ثواب عباس وسیله پیش کوم تب نبی علیہ السلام وسیله پیش کول جایز ناب عباس الاول من برکه خود او عباس وسیله دعا کولا الا توسل بعم عباس وهم یجدون ان مساغ لذلک غیپ و یوجیار ما موجود وانت جواز پگشته او پادش الاول ن عباس پر دعا کا والا اور جو پیغامانی سے امین بھی دعباس سے دوسلے چیزا ن در باریکم روح ال مانی ہوئی جا عباس سے دعا کا والا دیو پیغام سے ن دې بارے کې روحانيوي چې د در صاحبونه منقول نه دي توسل به جا او توصول به حرمت پاس په ځا صاحبونه منقول نه دي نې چې صاحبونه نې منقول نو به مګا چې اوکار صاحبونه دې یو صلیت استم صفه کې البعض نعم لم يعهد التوصل بالجاه والحرمه ان احد من الصحابه توصل بالجاه فجاه دپلانی کی مینا کاروکا فحرمت دپلانی کی مینا کاروکا دا سدې ها لم يعهد ان احد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم دا دیو صاحبينه منقول نه دي توصل بالجاه دا صابو نه دي منقول توصل بالحرمت دا صابو منقول د په دې باندې پورا کلام کړل بیا وایي 129 څخه واقعي تمثل شیطان او کلکل کل کل شیطان د شکل جوړي مستغيثه فی صورتي الذي استغاث به په صورت دا کې چې په دې باندې استغاثه کله دا پیر په شکل کې راځي او کلکل شیطان دا پیر په شکل کې راځي او دې گمراه کړي جو پورا کلام یې روح المانی بیاسو دورم جل دیں او ایک سو نه صفحی نا دہا تقریباً ایک سو چالی صفحی پھو رہی فضیح فبروانی وضعات کر لیں وسیلی مانی بیاسوانی تفسیل گو رہے جو دیکشتے <تصفحی> وسیلہ دا جائزہ بعضی خلق کوئی پنچ پریان وسیل نمائی اگم منو کو شرک نمائی قرآن کی سراغ اللہ وسیلہ و وسیلت وئی د وسیلې معنی موږ پرا چې نېزیکت الله ته او کتابونو هم دغه معنی کړل ده چې الله ته نېزیکت به زاوی وئی دین جل صفچيان مېږي هغه وئی الوسیلت فعل الطاعه وترک المعاصی وسیلت د نې کای کار نه کول او ګنا نه پرخودل مداری کوئی دریسو والا سم اصفہ کی چه وزالک ابی تواعت و ازدیاد الخیر و سلا پنیکو بانجا اللہ تبیش کا دنیکی کارنو کا جلالین اگا مانا کردہ دیم جل او ننان میں صفہ او تری پن کیوں دری پنزو سم ما یو قرر من تواعت چتا سو الله ته نه زیکۍ او طاعتنه ما يقربكم من طاعتي چتا سو الله ته نه زیکۍ او طاعتنه ابن کثیر اغه وی ابن کثیر نقل کای الوسیلۃ هی القربۃ ابن کثیر 47 صفحې خازن جلال صدور 159 کې واب تبو الوسیلا او اطلب الیه اطلب الیه الی القربۃ بالطاعت بالطاعت والعمل بما يرzuوا تاسو الله ته په طاعت سره او په عمل سره دې کته طلب کی چې خو هي اشرف رحمت الله هغه دو سیری کوي بیان کې چھے الوسیلت بلی بات و اتواع تے دوشان تے تفسیر ماجیدین جلدول دو سوای و پنز و سم کے بلی بات و اتواع شریف کے باب البر و سللا دویم جل او سلور سوا پنز حدیث تے درے کسان او غرہ تتل لی او پنز سر اختم غرہ کے اغه یو د امور دعا وسیله بل زم مزوري ور کول او داغه حق ورکول کول وسیله کړو بل د بادملین توبوی سل رسو کې دل اغه وسیله کړو حدیث کې راځي کانه درسو درې ونه بار تر وته لور خپل عمل وسیله کړل لګم ان قرتیم نقل کای 100 یوکم شپه ته کې چه اوتلو بو طلب که اللہ تا القربتا فی الدرجات بالآمال صالحا خخ آمالو کئی ندا وسیلہ دا او دا وسیلہ بیا زیاد تعریف بسائر کی شیخ کر لے و پدیمانی کلام کر دے اگر یویتون راغسی چی کمر یویتون نخلق وسیلہ سا او اگر روح المانی جو پدیمانی پورا باس کر لے دا بیا زان لوگ ہو رہی ادھا غشان تی نور لیزا کی ہاں نور محمد چې کوم چا په توب نور محمد شپې ته او سڀ کې هغه سوې وحقيقه التوسل الاله عز وجل مراد او سبيلي بل علم او عبادت حقيقه التوسل الاله عز وجل سره مراد او سبيلي بل علم او عبادت دا الله دين په علم او په عبادت باندې ساتل باب الاذان کې هغه نقل کئي انا دغه وسيله ده د دينو سوه کې نو کار کوي د وسيله د شرک نو کې او بابا الله شپتا به شه بوخله بشي وېدا زمو وسيله نه قران خداوي ني وپ ته وي ل الوسيله دي شه كون دي ل جواب ته وي ل قبره ها ته قبر لجو قبر طلب کئ او قبر نه وړ دانشتا شرک نيشتا او وسيله شتا او, او کوم شي نه جوړ ني ناغه د بدنامو له دا پاره داو بنځه ني وسيله نه مني اوري په دې ما ځای يهور شانه تحریفږي او تالويل نه بشه واشي جواب زمو په ناراضي قران ته یا دا رضا مجیان وسیله نه مني پوه شي نو قران نه محروم شي د دين نه محروم شي په تیروک بیا ګرځي ترغيب ورکه اعمال صالح اوتا يا الذين امنوا ایمان والاو اتقوا او د وسیله بیا ګن قسمه دي وسیله په اعمال سره الله پاک تا دام جايز ده دا. وسیله په قران سره رانو اله توسيله قدم جهزنا دغه شانتي وسيله پاس ما د به طالبان دي ذالاس اسم الحسنا دا هو الله توسيله ديمه بو حني رحمه الله مسلکوم د له کې نقل کړ دې چې خدا دې چې الله پاک نه الله په يو سي پسوال کې يا واهب حبلي ها يا تواب تو نه او دغه یا یعراج قرظق نی یو یو سیطه الله پاک د سکو وسيله کوا او وساد دنه کو دا جیزه دغه شانتی توسل وسيله او دعا دو ژوندۍ باندي چې د ژوندۍ دعا او وسيله یو نیک بنده لزماله د الله نو غواړه دا وسيله کې دا امجیز دا دغه شان په نبی له سلام درود دا وسيله کې دا امجیز دا دغ شان د امبیاللی مسلام محبت دا سیره کې چې الله دما بیاو سره د سحو سره د نکانو سرمینه ده داامه ته توسیکومه دا وسیلم جیز ده ځکه چې د نکانو سرینې بعدت تیی په بعد سر اوسیله پشک سنی جیزنی دا جزنی په پېده چې خبر وسیره کې په تا بهشي په خ ب شي او دا معلات نه ل کې د شرقی قییده د ران د د اقیرت کولی منږوم د اقیرت کول چې دا نی دی ل. یا ایو الذین آمنو ای ایمانوالو ایتقو <تصفيق> الله و یریگال الله وقتو یلین وسیلہ او طلب کی اللہ تنه <تص...> زکات ہاں فقولو تنه کو په پرهودلو دپتو بده فری نه نیکیو کئ اونه زکات بسنګئ وجائرو په سبیلې ن زیادو کئ ظفارا دیند الله دیه پارا چې تاسو کامیاب شئ ان اللذین کفرو یقینا کسان چې کافر دي د له کجر شی وه هغه زما کې د جميعیان غ په میلو په میسل دې سره نه دته دوې چې پې کې د له د ځان د د اوور دقیمت ما تو خوب بنوم قبول به نه شی نه مکې بهقاکم تتی شو یو په دا ټول مکه د سرشي او دی کی نه داوتې نه قبلږې نه قبلېږ دی ولهم عذاب نليم او دولر عذاب درد نه کو یوی دونه غړی دی او یخرجو چې اذی من النار طورنه و ماهم بخارجین منا او نہ بدی وطن کې طورنه او دولر عذاب دې موقیم امیشو و سارق والسارقه تو اوس دا خبر بیانې چې وسړې اغلاو کې ناغل حکیم سزا ورکه لاس برې نچه غلا کئ اغن لاس پری کی نچه دخل کو ایمان ها غلا کئ اغن اقار پرچ دخل کو ایمان ن غلا نو ن پکار دا چغل هم سزا ور کی داغنم لاس پری کی اغا درگاہ کی جناز سے او دخل کو ایمان لوٹی ها نچه مال دخل کو پٹھای غلا کئ ناغلا غزور کو لے کی وچا کې دخل کو غلا کوي ها د حریمت مسله دخل کو نه پټي نو په کار دا شغله هم زور پېشي کړه هغه نه دیوم لزغوشي حکیمه وقتهونه مناسب څه زور کی نو دا مسله به معنی و سارقو اغسلای چغلاو کی الفلام جپو اسمه پهل داخل شه باند دا لذی الذی سرقا اغسلای چغلاي کړي و سارقتو اغخا چغلاي کړي دا فقط ایریوما نبریک لا سنید دوانو جزان بما کسبا طب طب صو دا چکری دوانو نکالمن اللہ دا سزا مقرر الله طرفنا الله تعالی ضرور حکمت والا فمن تاب پساو سوچرو کردید پس ظلم خپلنا واصل عمل در اس کو یقینا الله مهربانی کے پتو ان اللہ بیشک بخون که ده، رحیم رحم کون که ده، علم تا علم دانه پر شرک پر تصروف این نیفوتو، چیکنن اللہ لہو، تابیدار دیل، هنخاز دیل اللہ ملک السماواتو، باچی دا برا و دخکت دا، اختیار دا اللہ کی، ملک السماوات باچی دا اسمانو دا، والارضی، او دا اللہ اختیار دیل، باچی دا از مکو سزاور که چارچی او یغفر لیمه شاہ بخنه کئی، چارجیو خواڑی بخانا اللہ تعالیٰ پار سمانی قدرت والا دیم دے دے نا شپگم ایسا دا دے کے تسلیو اور پیغمبر علیہ السلام تا او سفات زامزی کرکی دیہودو لس سفاتزی کرکی دناکارم علیانو یا ایو الرسول اے پیغمبران یا ایو الرسول تا ازنک اللذینا غمجندنکی تا در آکسان جو ساریونا پیل کفر دا یو سپت تا سپات شماروئی جو ساریونا تلوار کئی پکار دا کفر کئی دا یو من اللذینا دا آکساننا قالو چوئی دی آمننا ایمان مرورد پخبرو خلو ولمتو من قلوبو ایمان ندر اوڑیدنو لدیو ومن اللذینا آدو او دا آکسان چو دیان دی دی بیم سمعون القذم سمعون القذم دائی دیمسی پت دامکشو ولم تو من قلوبهم یساریون ایوشو ولم تو من قلوبهم دایدوا ومن اللذین حادو سمعون القذم دایدره او دا اکسان نچه یهودیان دی سمعون القزم. دیو سمعون قبلون کی دروغ لرا سمعوا سمع الله و ما نه قبلوا ن اوثماني و سمعونا ما قبلون کې دي درو غذرى سمعونا القديم قبلون کې درو غذرى درو قبلى لقوم اخرين او قبلون کې دي د درو د فاردا قوم بل لقومېین لپقوم دپه د پ قبل داڅلووررم سی پ شو درو قبل ل د پاه د پې د نرو خلکو سمونه اولوون کې در لقوم ده د ق د پاه د پ د قمبل کم کوم لم می یادتو کا چې نهدي راغلی تاستان ته سندې دا غریزه پیدې ده پارا نو درو قبول کئ دا درو غرو یا درو قبلی او دیسه درم سي پڅو لوحرفونل کلمہ پنظم دا تحریف کئ بدلئ الفاظ زرا من باج موازی پس د معنی ہونا د معنی نو خپل الفاظ اړئ دا نمبر 5 لوحرفونل کلمہ بدلی الفاظ من بعد موازی پس دا معنی اخبرونا الفاظ دا معنی اخبرونا بدلئی تحریب کئی بدلئی الفاظ پس دا معنی اخبرونا دا معنی اخبرونا دا معنی اخبرونا دای پینزو یقولونا دا اشپد وای اینو تیتو مادا کدرک رشده محرف فخوضو نواخل دیلدارا وَاِلَّمْ تُعْتَو زانت و الا لم تو تو قدر نہ کرے شد محرف حاضرو ځان څنګه که زمنګ دا خبره در تکولا جو خالا که نه زوم په دې خبره باندې سره جوړ نشو نبيवते نه ځان ساتي بے مقبول وای حدیث کی راضی خیبر کې zina وشوا يهوديان سره ورولګو چه ده نبی علیه السلام نه تا پوسو کی که اغدا حکم تاوست بیان کو چه دوانو مخونه طور کئی او پخر بانده دوانو سواره کئی که دین آسان بلی حکم و جبیابه قبل ہوئی نبی علیه السلام و تی تورا تراؤڑی ابنی سورایا اغدا غی مولاو تورا تراؤڑو نبی علیه السلام علولا اگر ولګي درجه امپایات باندې لاس کې خو عبد الله علیه السلام رضي الله عنه پهیدو اگر تیر فایادہ کا د لاسې پورته کا نو جلا څخه پورته کو فیزا آیا ته رج می تلو لاندې اداره جماعت پڑھ کړو دلیدو نبی علیہ السلام اګی پرجم کړو داوی د ثوری مطابق ورنه پرجم کې وو احسان شرطه او احسان راضی پیمان او پاقل او په حریته او په بلوغ سره او په نږدې کېد د منکو هي حره سره دا داغو حالو بلواقی را سیمه وا بنذیر چې بقته رکونه بن کورې زونه نو او یا سټه خرمه به دي بدیت کې اغستان او با کو بنو قریزو ب کو نبی بیت او دیا چې موضافه وجهه دوغنا د نبی علیہ السلام په زمانه کې بنذیر قتل کو نو صیر اوله کو يهود مدینه منورې ته چې د نبی علیہ السلام نه تو صفو سګي نبی علیہ السلام ورته قصاص وکم بیان کو نغی تینا بیا انکار کو دا دا واغ فلېتې دي ته دا محرب درکرې شو دا مونږ سوایو دا قبول وای کدي سی چې مخونل تور کئ نه دا قبول وای او کو دا درنګړې شي بیا پرې دی نور خواته بیا ماخلې تو استاذ سوده مسلک خبره کولا استاذ سوده کې دې کول نو وایخلې استاذ سوده کې دې خلاف کو نه بیا دا يهوذا خپل کسانو ته چلو کوو ننوم دا وای ناکار عقیدا داګه تپوس کئ په خدا سره منی جبې منی کدا نه منی بیا دی ملا منی کوسنه ته دعا منی جو دا په سره منی کدا وای جبیا منی کني مما نه داهيله او باني ننوم خرګو تفئ شاګردان پیړی او مون کولا ندا داری چې په کومه پلیټي شو او او ميريد الله فتنته اغسو جووړ الله شرمول دا, دا نو مالک نه اغل را د عذاب الله نظر پر دی و پلیتي ولایك الذين دا گسان دي د ميريد الله نو غوړ الله ايو پاک جنو ديو الله د دې گندور نه لون په دنیا خیزیون دیزاره په دنیا کې دا دنیا کې الله شرم کله بهغلا کوې پایې به شمیږ کله به یو به عمل کوئ کله بل به دعمل کې پ کې شمیږ لا په دنیا خزیون پهون پ اخرتې او دو دره پاخت کې عذا نه ظمو ذااب دی لینسم ما ل ا کارونوت ا کارون لوت دا تمسی پ شوو سم ما قبلون کې دی د درغو دروغه روایتونه منګړهت روایتونه قبلای اق قارون رسود او خورون کې نظر نیات څو نظر نیات شامي دیم جیل یو سر اديشتم کې بابولی الاعتکاف نه دوه کرخ مخ کې هغه څو سره په درګاوو چې کمشه چولې شه درګا باندې کمشه چوللې دا څه ہوتے او دا حرام دی غیر اللہ د پاریش کم نظر دا سو هوتنه شایمی دبابو لېتکاب نه دوه خمک کی ویلې پاینجا او کا پس کرا شیتاتا نو پا کوم بیا نوم بسره کو دی منسکي аваارذانم یا مخرو د دیو وین تورذانم کمس دوا او دای نظر نش در کوله تا ذره بر وین حکم تا ک بسره ل کولان بسره کو دی منسکي بل کس نه قانون د الله د الله په کتاب الله جن ویل جاوان ان الله يحب المقتدين الله خير انصاف کون کی وقائف حقون کا سرنگی بے سرو کی پتہ و انم تورات دوسر تورات بے حکم ده اللہ نے بیا اوری دیو نیم بای کا پیسہ لینا تورات دے پیسہ لینا اوری ہاں تورات پیسہ رن منی اللہ جس منی لسن اما اولای کا بالمؤمنین او نراکسان بالمؤمنین مؤمنان داسي بخلوئ پلوونو کې ایمان نشته دلس قباېح د يهودي بيان پرو اوس ترغيب ورکه تحکيم کتاب تا او درې دفي ذکر کئ د اغه چا د بارا چې په کتاب به سرنه کئ اول ترغيب ور کئ تحکيم بالتوراۃ تا په تورات به سرو کئ دریم ترغیب ورکے تحکیم بالانجیل تا پہ انجیل بانی پہ سلو کئی دیم ترغیب ورکے تحکیم بالقرآن تا قرآن ام اللہ دا پہ سلید پارا لگر لے دیمان اقبل پہ سلو کئی دا قدی پہ سلو پہ سلو پہو کئی دا معاشرے پہ سلو پہو کئی انہا اندلنا تورا تا یقین منگر لگر لے تورا فیہا حدن پدیگی دہی ونورن ورنہ تورات کې سده هدایت او تورات کې درنه يه کوم بیا په سره وكي پر انبيون انبييا کوم انبييا الذين اسلمو چې گردنه خولې الله ته دان بیا په سره کوي چا لو کوي الذين هاذو اګسان دره يهوديان دي بل په سره پر سو کوي او حق پر رسوله ارربانيون والاحبار او ملیان دو پہ سلکئی ربانیون سوک دی اغاز زہاد سلحا او احبار سو دی ملیان او اکبرس نیکان والاحبار او ملیان دو پہ سلکئی بمستحفیزون من کتاب اللہ ولیو پہ سلکئی زکا بمستحفیزون من کتاب الله دیو زی موارگ رضول شید اللہ پہ کتاب دو الله د خپل کتاب زموږه جوړ کړلې چې هملیانو زمما کتاب مخلوق توره شوي انبيای زموږه جوړ کړلې صلاحای زموږه جوړ کړلې نیکان نو ديو بزګ په تورات پیسر کړي چې دی الله زموږه کړې پدې وکانو علی سوادا او پدی منی گوا چې موږ زموږيو نو مې ريګي د خپل ګنا او ريګي زمانا او مغره کوئی بدل لا ته نظام سمن قلیل دنیا اوس دفا ین زدا فی قران ذکر کړی درې دفعه مایده کېنی یو الکافرون درې دفعه الظالمون او درې دفعه الفاسقون کافر شوی ظالم شوی فاسق شوی بل دفعه فاعراب کې مثالم کومسل قلب الله وی چې په زما په کتاب کې سرنګی زما دې کتاب نه اراد کړی د مثال په شان سپیده او بلدا فاسره جمعه کی دیگر کہیں مثلا کا مثل حمار پشان د خرو دے کافر شو ظالم شو فاسق شو سپیش شو او خر جڑا الله دی کتاب نه ایرادو ډډه دی اوکرا دا بنزه دپی ډیرل د دیگر کړلی او من لم يحکم اجاجی بسرون کلا بیمان دل الله پاسو دین علی کلل الله دا کاسان همدار کافر عبد الین محسود سی عام دی یهود تا و غیر یهود تا مدارش نقل قیم عبداللین عباسی مل لم یحکم او جاہدون پی صلیو نکڑا و منکر او پیش دے کافر شو او کدے جاہد نو بیا ظالم او پاسکتے دے. دے فرق کر چې چی پی صلیو پر انکار اکو جو کافر شو او چې پی صلیو لکی انکار نکو خو کسی جو معاشرین مجبور ہے جو بیا ظالم او پاسکتے بیا ظالم او پاسکتے اما لم يحكم اغا چا چا قیدو نه ساتلا دړه نه انکار وکو بما ان الله با کتاب شرع له ګلید الله داګه سان د کافر او کتمنا علی او مقر کړې ما بډیو په ها بتوراث کې ان نفسا بالنفس نفس وجل شی په مقابله د نفس کې ما په دا خبره پر اس کړلا چې نر مقابل دنفس مقابله د نفس سره با او بن نفس بلین اوسترق شي په مقابل د سرري داسااس وال انفاب الآنپ او پوز به غصی شي په مقابل د پو کې که پوود له او غبهقط کوی شي په مقابل دغ کې اوسینهسین اوغاشي په مقابل دغهې کهغا کوی سره او دبغه خو باسي. والجورا او زخمونه قصاع بدلی والدي زخمونا بدلی والا دی او پرحرونا برابر دی پا بدلی که والجرو قصاص او پرحرونا پرحارو... برابر دی پا قصاص کې مطلب دا که یو انچا زخمی کڑی نی یو انچا زخم دی ولو کی والجرو قصاص او پرحرونا دا دی برابر برابر سمانا یعنی چې دل زخم کرلی دون باغل ہوگی پانداز زبان دی سو نہ جی یوں انچہ بدلے کہ یوں جا کیو گد وین چے لے کر برابر وے ول جرو کے ساتھ اوپر ہروں دی برابر فمن تصدق بي. نو چا جی خیرات کو بے زخم یہ صرف زخم تصدق او گڑا زبدل نہ ل او کفارت النو دا کفارہ سلدنا او من لم يحکم جا جی بے سرونکڑا پا کتاب شر علیہلہ اللہ اولaikum الظالمون دا و قفه ساریم او پر لبسیمو لگل رسول دیونا حیث آدو مریم مصدقا تزدیق کون کی ودا غی چه مخیو لدنا دا تورات و آتیناو لانجیل و ارکڑی مودل را انجیل و دیکوی هدایت او رنا و مصدقا تزدیق کون کی دا غی چه مخی لدی ندی دا تورات او د انجیل دی دیت او پندی پا دا پردگان و الیحکم مخیوی تورات والدی پا تورات سلو کی یهودیان نو سوی سانه په انجیل به سروکی ولیا حکم الانجیلا به سروجو کی انجیل والا پا کتاب شرل لګره ده الله هغه سو شرل لګره ده الله په انجیل کې و من لم يحکم او چا جی به سرونا کتاب شرل لګره ده الله دا کسانه فاسقان ده درېم ده پا اوس وی قران تا چې دائمم به سروي درلغه فحکم په کتاب وان دل نه لیکل کتابه اور الیگلی می ته ته کتاب بل حق ده پادیزار ده ما کتاب را کړ دې حق کاری کې خلق وته مسدقا لما به نه دي او تسیق كون کرا دې چې مخکې را دي نه دي منل کتابه دې کتاب نه د د جینسي کتابونو تسیق کوي تورات انجیل و مهایمن او امین دې پدې کتابونو, پدی کتابونو امین دې داغه خبر بدی کې مشتا یا امين دې پدې حق باندې زمير باندې دراجي دي فاکم بيسر سرو کا بينام د دې مينس کې باغ چراله ګلنیال الله چې سره لګلی پدې بيسر او کا قران خلق تورسوا سنت خلق تورسوا ولا تتب اوهم امروني کا په خیالاتو جوړ قران اورسوا د دې په خیالاتو باندې مزه اما جاګه تارضوا ماجاګه معلوم تنذیر ما نه کوي تارضوا ماجاګه چې مخ اعراض کې داغ نه چراغ لیتا تا دحک نه دحک نه اعراض کې نشمکو پیغمبر خنه کوي ما او تا تا اوري ما او تا تا اوري چې دو حق نه راز مکو حق پوره پوره وسوي دناکار مليانو فرانو دا د خیالاته مطابق کیږي یکلن جالنا دفرداری او گردولې منګه مینکم ساسونا شراتن شراہ کار دین شراہ اصل کې اغلارته وې چې باغیسره وبوت دي شراہ اغلارته وې چې سرهفي وبول دي او په شریعت کې معاشره الله او عبادی من الدين الله چې مخلوق لکم دین را لګل هغه د شراہ نا شیرا سرغندین اسکار دین او مینهاج دا اخکار لا لته لیکي ات طریق المستمر البیین اغه لار چې اخکارای د دې مینهاج وې په مینهاج اخکار لار واځه لار ایو نمي ګر زوره له ساسونه شریتن سرغندین دین او اخکار لار اور انشاءاللہ خدا اللہ خوش ہے غذوری به تاسو امتو واحدہ ټولې یو ولای کی لیب لوګو کوم الله ازمیش کې پتاسو تا زبانه الله ازمیش کین ہاں کی یو سرت دسم کین ازمیش کې پتاسو رات کی عمراشی وشتو مې یاد کین او الف لام می سجده کی عمراشی سوالا یاد کین لیب یه متا کوم با درکړتا اوسه فاستبیقوا الخيرات نمقیشی تاسو الخيرات فیذوتا فیذیسی بیان د حیل حرمت کوي مراد د خیراتنا مداري کوی کله ما امر الله به الله چې سویل د خیرات دي الله چې کوم حکم را علی ګلنی نرسې اخرات فاستبیقوا الخيرات نمقیشی تاسو بیان دا حل حرمت تا حل حرمت بیانو کئی بیان دا مسلیو کئی دا خیرات تے ایل اللہ مرجوکم اللہ تا گرزل ساوزی پا غنڈا فیونبیوکم خبر با کتاسو فیما کنتم في فی تختلفون پا سوچ تاسبکی اختلاف کا او فانحکم بینم او پیسلوکا جمینس کی فیما اندل اللہ پا کتاب چلالا را لے گلن او مرا وانگا جیو پا خواہشاتو دجو دین سره اهوا زکه تعبیر په خویش سره کوم بلکی مشرک د خپل خویش نه ځنه دین رخصت لے۔ سې چېړمونی جو دین ده. ها وازروم او ځان بچګا دیونه ایبتینو کا مخافت ایبتینو کا موضاف حذو کوي او یا له ایبتینو کا چې ګن کې وانه چيتا هم باجما انزل الله او د باجا غنا چې را لګړي دي الله منوبکی ګن کې بې وځي دباجا غنا چې علی کړی جاله د ناکار مولانا رمضان ساتي دیو دی دالای کتاب ته تبیداری نه منکای الله جسره علی ګلی دا غنا ولی بندې اړه دی دباجا غنا پین تو الله فالم کچری مخمو اړو نو پوښتیا چی کنه وڑی الله ایوسی بو پین تو الله مخاطب سی غم ده او غیب سی غم ده فإن تولوا اصل کې تتول لو دے نه یو تا حدا وشې نن تولو ترشه نه چې مادی دي شي فإن تولوا کدي او کدي مخواړم فإن تولوا کچر دي او پر توللیون شي توللیونا نبي بنیمه این partانیabei دیئلی مش eigentlichوم دنیا تعلق سنوڑک ستید باخر ذکاب اگلی کو ارسلو سے زمین میں اختیشتھی کرد ان خوش بھائی مند اگلی ڈتاٹ๑ا اگلی کوئی میخواگا Agilch هل ایک من کرиной there انا اسی بود들을 نمکن rescیشت اوشت میند ان کسیر منان پر بے سرت جاہلیت تعلقیت دی چې قرآن په سر نه مني جاہلیت په سرت تعلقي غيبازان لګیاو ځان به طریقې جوړول دي هم ځان طریقې جوړي او من احسن من الله او سو که سې دا الله حکمن په بيسر لګي دې قوم يقنو انه ضرار د کوم چې کین کوي مؤمنان لا زوره ذکر کړي مؤمنان لا بموالاتل کفار دا زول نه کافرو سره دوستی کوي او زجر ذکر کوي منافقین او تا ايمان ولو لا تا تخیر منس یەھود او نسوارا اولیا دوستان مخکې من تفسیر کړو دړه دوستی داوی سره معنا دا ظاهری مدارات او ظاهری معاملات او سر روا دي مخکې من وضاحت کړو بعضو مولیا او بعض بعضی دیونا اولیا او بعض دوستان د بازو دي بازی دا بازو معاوین دی پا شرک کفر کی تا پھر باز دا بازو معاوین دی پا بیدینو کی ومیتو اللہم چاچی دوسری وکڑا دیو سر ساسونا فا این نومینوم دے داغینا فا داغی سر دوسری در وکڑا قلبی دوسری بس داغی سره شوی لدی یہودی سر یہودیکن یہودی شوی نسواری اسائی شوی فا این نومینوم این اللہ بیشکا اللہ توپیق نور کے قوم ظالمانو تا فَطَرَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ذَا جَرًا لِلْمُنَافِقِينَ دَيَاتٌ كَيُؤْمُرُوا وَصِيَاتٌ كَيُؤْمُرُوا فَطَرَّ الَّذِينَ إِذَا نَوَاعَ قَسَان فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ شِدَائِدُونَ كَيَأْمُرُوا وَيَنْهَوْنَ فِي تَلْوَارِ بَكَى بِقُدُوسٍ يَجُوكَ فِيهِم مَنَافِي مُعَاوَنَتِينَ دَارِي پَتَاو اُن کے دَارِي پَتَاو اُن کے دَارِي پَمینے کے بعد تکے تلوار کیں يقولنا ويدو نفسایری ونتوسیبنا چې مصیبت په برسیمه د دایره تن مصیبت یاره دې ورورنی ددا سر نکون او ست تکلیف پر الله او خراب او واسلاو نزیز الله تعالی آیات بیل پتی چې راتلوو کی په غلبه د موحدین او امر مين دی یا په سلی سره د طرفنا طرف نه او یذ به نو بغرجد اعلامات سر رو پاگی چی دو پڑکڑو پا, پا نفسو نفلو کی نادی من خیمانہ دو خیمانہ شی شیرم پا اللہ من یقن نکو ویقول لذین آمنو دا بیا زجر دے منافقانو تا اویا قسان چی امان روڑ دے احاولا اللذین دا قسان دی اقسم باللہ قسمو نرکر دی پا اللہ جا دے امانی مضبوط قسمو نا انو لما کم چی دیو دستا دی اوسرا مومنان دے دی دیو په قسم دوکہ کی که دا منافقان خو مستاسو ملگریو حلاوی حبیطت آمالو بربادی عملنا دیو فازبو خاسرینو گرزلتانیان دا قسم پا درو اخری دیستا ملگرنی استا خلافتے تسلیور کی مومنانو تا بیتائی دل اصحاب اے مومنانو زبا استاسو مرسو کم زبا ایو اللذین آمنون ایمان والاو میرتد مینکم اغسو چوعور استاسون دخبل دین و صوفا یاتی اللہ زردار اطلبو کہ اللہ بی قوم پیوقو یوحبوهم و هم دی قوم سرم دو معنی دی یو معنی را اطلبو کہ اللہ پیوقو یوحبوهم قوم سرم یح د قوم می کې د ال سره ین چې هم ظ راشي ممنانو ته را لبه کیا الله په یوقوم یح هم قوم به می کو د ممنانو او ی ه نه قوم سره داسې قوم بالله با را وي چیا به د ممنانو سره می نه کوي او مومنان بداغی هغ سره دو یوحبو زمیر راشو قوم تا او دو هون زمیر راشو ممینانو تا یوحبو هم مینبکی دا قوم دو ممینانو سرا و یوحبو نهو او مینبکی ممینانو هود یو قوم سرا قوم لپس کی مفرد دیں و اعتباد لپس سر زمیر دو مفرد راجے کون او یا یوحبو کی فائل زمیر اللہ سراجے کن معنی وکي الله به حکم جمين بقيدا کو الله دې قوم سره هم هم زمير په اتباع معنا سره معنا کې حکم جمعله وي ويحبون او مين بقيدا کو هو ذا الله سره ازل الدين المؤمنين تابع دار بيد المؤمنان سورې پته کې وم راشي يو حکم دې رسام کې ازل او ضرور به یو جاہدونا پی سبیل اللہ جیحاد بکیت اپارا دن دا اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّائِمِ د نبیرے گی دیو دا د دا ملامتگر دا چاہ دا ملامتیاں نبیرنکر جائمیوی نفات الانس کے حس مستند و عاشقان دائم لَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّائِم دا اللہ اغا عاشقان دا مستی له خافون لو متلائم دا له چا دملامتیا ملامتیان لري دا چا دملامتیا نه رنکای ها دامسی او دا له چا دملامتیا نه رنکای چا نه چې ما باندې وتا کی او د چا نه دا نیکانو حال داو دیو بدا چانا نیره دو شرف الدین داغا ترجمه نیلو سیرین کی نقل کرده اگوی مارچ خوانده ایم پراموشو کرده ایم مارچ خوانده پراموشو کرده الحدیثی سیر کی تکراروں میں گنم مہر سیر کڑنی دغبل محبوب خبر کوما پلیو خبر پئی گم او بیا اوئی نفروشم اگر ملک کی دعا عالم بدین بہ حدیث حدیث محمد عربی خدا ٹولا دنیا سو گرا کئی نبی علیہ السلام یو تاریخ نفر زمان او د شیخ سلطان دا جواب علی نمرو تا آلی نمرو دا وقت خلیفہ دے دا تے خطرہ گر لے گرلے چرا شا اوزود العودت در کوم پاودے دے پائز کما نو شیخ سلطان وطعوی آنگا کی خبر یا اوتنم از ملک نیم و شب ملک نون من, من, من, من, من ملک نیم و روز با یک جونم خرم ما چه ده شپی ده باچه نا خبر مندل لی چه شپی منسکون باچه می دا اینگاگی خبر یاو تم از ملک نیمو شب ده نیم شپی باچه نا خبر شیم من ملک نیمو روز پا یک جوانمی خرم زو ده نیمو روز باچهی پا یوار بشوانیم نا خلمه او بیاوی چوچت ری سنجرم روخ بختم سیاح باعد چوچت ری سنجرم روخ بختم سیاح باعد در دل اگر رود او سی سنجرم د سنجر د باچا د تاج شانتی پشان دا تاج د سنجر زما مخت دی تور شیم که زما پڑه که دا غد باچای اغا می نرازی دا دا نیکان و حالو ها. دا دا نیکان و حالو اغی دا اللہ دین خکار بیان او د الله دین پت کڑه نو فکاردائش صحیح دا اللہ دین اخکارا بیان کی او اخکارا اوزاعتو کی دا اللہ دین دادن ایکانو حال لے نو جائمی نفاتلونس کی وئی حسن و مرسن و عاشقان دائم لا يخافون لهمت اللائم دیو دا چاہ دا ملامتیاں نیری بل سالک وئی اجیدو الملامت فی هواکل عزیزتون حبا لذکر کفل یلمن اللوامو زستا ملامتیا دامی خوخ دا چستا پا دین که می خلق ملامتا کئی دامی دیر خوخ دی نو دیاستا دو جنا فلیلومنی اللومو ملامتگردی ما ملامتا کی او یو سالی کوئی من شاخ بلند بار فر از میوی توحید که از رای گزر زدن عار ندارم زو باردار ونی ما باردار ونی خلق چپدار از گزار پی کئی شرن دو نو سگنو ولي کوما ما خلق تا نه کي اعتراض کي نه کي دي زدا خپل فخر گنم دا چا دملامتيان لاخافونا لوما تلايمي نبيري کي دملامتيان دملاوت دا کرنا دامي رباني دا الله دا اور کي چال چوवाडी او الله پراغه بدلواله موامی اصلاف رسول اللہ و اللذین آمنو اگا کسان چی امان روڑ دے اگا کسان چی پابندی کئی دمو او ارکی زکاة و امراکیون نو او دیو دی تابیدار دا اللہ و مئی تول اللہ آجا چاچی دوسری اکر دا اللہ سر و در رسول دا اللہ سر و اللذین آمنو دو منان سر فین هم الغالبون دا, دا دا اللہ دلدہ فولائی کا حضب دا دلد دا اللہ اور دل اللہ ظالغالیبا دا دل اللہ دل ظالغالیبا یا اولذین امنو ایمان والوں لا تتخذوا الذين منسیا کسان مومنان منسیا کسان دا زجر ور کئی ہاں تو ہاں ترک الموالات کہ تاوصولتی ہو سرہ کوئی دوستانہ کوئی دوستانہ داړي سره دوستانه کوئی او دا دوستانه فرېدي داړي سره تر خپل موالات کوي زجر ور کوي به موالات الاغيار چې دا و سره دوستي م کوي او علت ذکر کوي دا آدم ولایت مخکیوي دوستي م کوي اوسه علم م کوي علت دا آدم ولایت زکا مکوئی چې ساس و دین دشمنان دی ساس و دین پوری پیشاڑی کئی قرآن پوری پیشاڑی کئی منزه پوری پیشاڑی کئی توحید پوری کوي د دا دیو وجنا دیو سر دوستی مکوئی علت بیانی دا پارد آدم علیت یایو اللذین آمنو ایمان والاهم لا تتخذو اللذین اتخذو دینکم منس آکسان چینی ولی ساس و دین حوضو و انتوکا ولی من الذين داغسان او اوت الكتاب چور گريشه دي كتاب موليان او علماء سو عبد الله بن مسوسي به مراتين علماء سوي اوت الكتاب چور گريشه دي كتاب من قبلكم ساسو نمخكين والكفاره او من سي کافر اوليا دوستان جو دو سر دوستي مکوين دا دوستي قابل ندي كتاب سر دوستي وگين دا دې قابل اجتاس اثر بغض او کئی نفرت او کئی زانت او شکوئی تفسیر کوي وئی لایسی لا ہو ایو قابل بیتخاذ اکم ایا هم اولیاء دا دے لائق نیچ دوستانی ونسائی بل ذال کبیل بغضی والمنابضت دا دے لائق دی چی بغض اثر او دا دے لائق دی چی زان او شکوئی گزاری کئی واتقوا اللہ نویر اگدان لانا په تاسو مينان ته ایمانداری د lànې روکي او رجو سر دوی پی نه ای و ایزان ا دې او کل چ تاسو اواز او کې لس وراتی په تربد دیندکار وراتی جګر کړ دې اهم پر مراد نه کولی دې ار د دین خبره دې چ تاسو را بل کوي اذ فزو نسو دې لارا او زو ان ټوکا ولایمن لو با دین ورته ټوکا ولو بخاري دا ورته بس د قران درس وتابس کوي دا توحید ارشاد ورتابس کرے گی جناکار ملا سره کینې اوبې مړ په قضا رکې نه ځان سره سره کوئ اوري چې داخله کینې ونی سربي کی زور دی نجوړ ملیاں خو شاگردان لا دا تربیت ور گئی وېډیګه چې داخ شون نشته خو سره سر پر سره خلې وله ځان له محل خراب وي وله ځان ته محل بېګړ کوئ په قلا رکې نه ها کوسو منبر مسله کوئی کوسو منی کنه افول دګودي بسم الله چې دا کار بیزرت او دا شرک ته ادا کوو مهل زان خراب وایي دا د مدانه سو پرورګی نسی زرا دوکا اولبا په تور قران قران به تاسو ټوک ورته توحید ټوک ښکاری سنت ته ټوک ښکاری داسیا مجند تشهیر ک خپل دا ریسپیکر له ویلي قران بیان خپل شورت کین زال ک بیان نوم دا پسو دی جی دی او قوم دې نو دې نه اته میسر ده دغه زجر اور کئی او کئ علماء سوتان او دا ریس پک په لته بیان نه او یو حل تنقیمونه منا جن ور تبصرې دې مر په سهار کې شپه تک خل حل انبيوكم بشري من ذالک د یو حالت در تخیم نه دینا چې دین تبد ګورې دریم یوشه ته کې وې زاجا او وې زاجا او کوم قالو امننا ساسو مخ کې مؤمنان دي او په شا کافر دی سذرم دوشه ته کې په ترا کثیر منهم یوسارو نه په الاسم رضوان د کوپر په کار کې تلوار کوي ابینزم واغلیم وصود حرام خوري اوش بغم سلووش په دې یو قاره د یهود یدول الله مغلولہ ایمول لا سره کړنی چدانه کوو نسخه زجر ور کوي علماء سوتا او داوی پلیته بیانې شپ بولوয়াল کتاب ای کتاب وانو ال تنقیمون منا بندګنه زمغنا ایمول یانو بندګنه الا انا من بالله مگر دا چی ایمان مرو دے پاللا مانا او پا کتاب چې لګی ش د منږ ته او پغې سر لګې شری پوخه منږ پله مان راړی دا الله کتاب کې چې دا مخلوق بیایان پهې را نه خپ دا بد ګړئ په باندې خپی او بد دا ګړی او سالی کوئ؟ رفیبو رپورٹ لکوا کر جا جا کے تانا میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں زمانہ پس رپورٹ ٹاڑی دیوڑو کہ اکبر اللہ یادیں پدی زمانے کی نرم رپورٹ کیں دامولا قران ہوئی دامولا بیان کے پروش پیکل دا ننوں ہوئی او پر یاد کے تحق بیان کا پتہ و مشی کے نہ کہیں قسم مقیسم واحد قسم قسم بندے دا بدل راضی آل تنقیمونا دارین کی سورہ توبه کی روس براشی سلور رو یاد کی حج کے براشی سلو ختم یاد کی بد نگنی مگر دا سورہ برج کی براشی اتم یاد کی احراج کے براشی یوسر شپ کی ختم کی ثانہ توحید مسئلہ بدل گنی پدیو پتایب لگئی و سره کوم فسی خوون ډیر په تاسو کېنا فرمانو کلل دډیم په زات و حالو نهبی کوم خبر در کوم تاته بشرې من ذلك پهنا کاره حالري تاسو چې بیانته بد وایئخورران ته بد دوایي یو نا کار حال خیم مصبت د الله د بد ل په صندله کېملله نو الله غو چې پرناه کړی الله و غذب آلین، غذب کړی دی پاغو، او درین، و جعلا منهم القرات او گردول دی اللہ، پائک شادوگان و خنزیران، و عبدت تواغوت، او تابیدار دا سرکشو، دا سرکشوی تابیدار کڑی دا گمراحانو، دا گمراکون کو، نولای کان دا کسان شر مکانا دیر بدی دا پهلان سوی سبينو او ډیر خ غلا نه ن غلارې نو که شو ده ضا جاو کوم د دنې اوپلیتی او کله چې راستا اوستا نوي آممن نه مګمان را وړ دی وقد د خلبي حال دا چې داخل شودي په کفر اوم قد خللووببي او حال دا چې وتلی په کوپر ستا سته چې راغللی همم د کوپر سرو وتلی سر د کوپر نه سې په خلباندي وي من ساسو لینه بدلی والله علمو الله دې په هغه جماعانی تمونو باغی چ پټای و ترى غثیر مینم او انی با ډېر لدیونه د څلورونو پلی دي نو ساريونه په دې اسمې تلوار وکای پشرک بولدوان او فبیدت کې اسنسته وې محرم الجنس چې دغه جنس پلی دي شرک کفر او عدوان هغه ته محرم الهات دغه الهات پلی ذات خی هیئت ول غلط ورکزي کر خشه نه په د جمع پشپان ځان دوخر داو خمنه دي دا هیئت ول خراب ور کړل دوا خ کار دي په د جمع منظور صبح جمع را غونډي کیاته ول خراب ور کړل ختم مړي پس خ کار دي پورا غونډي هیئت ول اور کړل خلاص د دعوت کار دي دي دی ته بدعت وې چې داغي هیئت پليتي واغلي مسود او خ راګ دیو نظر نیاز د غير الله لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بَذَأَ جِدِّي عَمَل گئ دلته ته کی مې په عملونو کړه زکه اميان عمل گئ صرف چاي پسي رواني او رس بيان موليانو ده موليان سنا کي الته کې اسمون وي ولولا ينام الربانيون ولين منك والجزر موليان ول احبار امبياء ول احبار موليان ان واکل موسود او د خوراک ددیو نړییا زغیر الله ذبی سماکان و اسنونو ډیر پدځا چې جوړی ځان له درو جو کرلی او دین نه بیانې تفسیر مدارک نقل کړنی هاذا ذم من العلماء فالاول عامتی جهاید کی مولیاں لزورنوا ولوم بیاات کی عوام لزورنوا ابن عباس دا اشد آیاتین فی القران سخایات به قران کې حيزا انزل تاریک ان نه منکر ہم منظرۃ مرتکبه مرتکبۃ المنکر حيزا انزل نازل کو تاریک دنیا ان نه منکر منظرۃ مرتکبۃ المنکر په زاده کون کی د منکر بانی پر وای اغا چی د منکر نہ من نه کای نه الله وای دسی زل که بفل د منکر کای نازل کو اگر تاریخ دنه جن انکر چ سوګ نه انکر پی دی پر زیاده کوونکی د من قربان دی چې د دې سي ځای لا کیسونه دی په خپل لبی سماکانو و اسونه چمن نه نه کین ډیر بځه چې جوړی دادیو خپل جوړی خپل باندې کین اسای کې تو الفائل او سویان دا قیذر دا سائکید او فائل د ور برابر دی یو ګنا کین او بل خاموش دی ور برابر دی ور برابر دی رد د منکر به کې دا سادی مري ده کهیوه نکړه او منقرات محلهې کې د خلد د نووا والله نو ستا پهکیمي سر ده عذاب چې راځ دواړه به نو کېږي وقاارت و شپګم پلیې دا ده وا دوله ملوله لا د الله ترلی شودي ال و غلت ترلی شو لاسونه د دو لاسونه ترلی شودي. زما لا سننت لشی ولوینو پران شوی بی بما قالو بسودینا بل یداو مبسوطتان بل یداو مبسوطتان دلل لا سنن پراھا دلل دوان لا سنن پراخنی لا سنن پر اختیار کی نه سنه د انفق نه الله پاک ورکول کول کای عرب وای فلان ينفقو بیکلتا یدی لان کې په دوه لاسو ورکول کې سمانه ډېر ورکون کې ده دا کې سنه سند د نهایت ورکول نه رد علی به ابلغ طریق په ابلغ طریق سره رد کوم چتا سو سو الله بخیل نه نه الله په دوه لاسو نه خرج کوي دا الله لاسو نه په آخري په دوه لاسو نه خرج کوي ای يهودو تاسو شومانې تاسو نه ورکون کې درو وای انداره سو باغیمانی پابلغ طریق سره د ابلغ طریقین چې الله په دوران لا سر خرج کین ها يهود بدای دغه شانتی مؤتدیین غوم دا وای او موږ له الله سره ګړنی چې دانا کو بیسقات کې ناخلو په کې ناخنو په دې نورو گزاره کی هر به دې تا وای يهود ومداه وې بیچیان ودا ما تاسو سجه سره موټین سي جماړه اوسو تیرات مولا مي ولا خپل بوټو نو اقا د موټین سي شاګر دم ماجيدا تیرات مولا بيرات کې ودا ټول پليلا کو ذمہاري بيذات کو دي موټین سي ورته تیرات مولا ټول د بيذات کې جو وختمن لازمي نام سوवाडी کوي هاغې کنه موټین سي ورته د قصايبې د دکانو مخه تا دیسپوچ غټ غټه شیټ نه دغه کم بيذات شروع کړلی هاغې کنه اغول الله کي ډکې تا من نه خاموش کو د یو داوی به موږ له الله سره کړل او ری کرمو سره سړي چې په دې دیناله په اسخاتونو په دې شزونو دیناله په سکی دیوالو پوشګانو په سکه واخیه ته وسکه تعالی الله کي د رکل الله باندې مړی کانو ته الله دین تعالی سواجو نبی و وره او لري وزل البداه الاقطاب هم د بیدات او غزلت هغه په سټ لپاس تور دی پوشګان اسحاج امی بیا چولي اسخافی زار بیا وست او به ار جاتا اللہ بیورتا وگئے اچمال بسر آئی کی او رکن مڈی کی دینو دا د و خسدو دا دا ناکار ملا خسدتے دا د مفتدین و دی او او توحید والا توحید والا اغدق بخپکی سردر واش ہے او پرواہ نہ دا الله دا دین پرواہ کئی دا سرو پرواہ کې کئی دا اللہ دین پرواہ کئی او قران د چاله څه چول دا, دا یو مستغنی کتاب دی دا د سړي رو د مخلوق نه مړی او چې ال سيوۃ لاس واچې دخپل کار وای او دخپل کار وګني قران وای بل یدا موصوته تان لاسونه د الله دی فراخه دای کینې دا ورکړنه ده ډېر ورکوي عرب وای پلانون یو ان کو به ګیلتاي دی په دوان لاسونه ورکول کې ډېر صحیح دی یون پیقو کے پیشا کرچکی سنگچو گوڑی ولی زیدنہ کسیر منم او خا مخا زیادہی پڑی رو دیو کی ماندل لیگا کتاب چرالگلے شیطاتا سز زیادہی تغیان و کفرام سرکشی و کفر اللہوی خا مخا زیادہی آگا کتاب چرالگلے شیطاتا پڑی او سرکشی ها پډيرو کې دا پډيرو بدلګي قران بیان کوي ډېر خلک به د نفرت کوي اسی به شيخانی لوی لوی دا ایو کوي خو چې قران دا تو بیان کو بیا به ایمان کاري بیا بغا سرکشي او کفر خلق کاری کی مخالفت به د قرانو کی هر دی به د تو وای الله وای دا پډيرو کې دا کوي قران پډيرو بدلګي دا قران ډېر دشمنان دي لکه خلک دی چاهي باندې قران خلغي قران سر زور دي لا ډېر دشمناني معاشرکی وله اوخه کارا کوي حنا جوړه کارا کوي نه په خبره او تر نه کارا دا قران روانه بيان کوور ته يو ګور ها ديه خلاف تو دري په دې قران کارا کوي الله اوه ازې بعد نه کارا کوي دا ټول يو شان دي او ر ته به جامه مسکي او چې قران دور ته بيان کو عقيده او بيان کړو يو ګور نه جوړتا جس مخالفت دو قران کے نور لازی بر نشین تارو شو کئی دا نہ جوڑائی قران وئی ول یزیدنا کثیر مینوں خامخ خا. زیادہ ہی پڑی رو لدیو ما ا کتاب انزل لے گا شر لے کرے شیطان طرف سے زیادائی تو یا نو کفر سر گشیو کفر وال قینہ بینم لا دا تھا اور زولے دے ما دریو میں کی دشمنی اور طرف غنی حسد ترز قیامت اور د پارا د جنگ اتپا الله نوجه دلرا الله دجو اورنا الله مړه کئ دیو پتہ تا کندي کني خلاف لیکن الله به ختمه اي ها ويساونا في او کوشش کي بزم عاي کي بسادان د بساد شرك کفر خري بساد کئ والله لا يحب المفسدين الله نه خه کون کئ الله پساد کون کی نه خفاي اوس بشاره د اخروي ذکر کي د پارا واللوو اننال کېتابابې که چې کېتابوالو ایمان راړې ت کوو ځانې سااتړې د مدانت دکه فرنانو درییکیو مادیونه سیاتیم ت کالیب دی دننییا الله کوملانو زماین کلکنی ولا ما بلو دنیایا کې سړی خ می کړي واللاات ما به د ن کړړو دی جنناې نهمو جنتوننو د شالته ولووم سره تفیب بشارېدننیوي دا د خت خوشالی شوي. دنیا کی ولو مرکوما، ولوان نومکا چرد بی اقامو توراتا شاکڑه توراتا الانجیل و او انجیل وما انجل لیم آجر علی گرشید او درب تومولیانو اسمانی کتاب شاکڑه وی دا اسمانی کتاب بی سلیح مکڑه وی ملعاکلو من فوقیم خوراک بیکڑه و دلپاسا دلپاسانا خوراک سدیں حاکیمان و فی ماخ مکرر کریوں او دلپاس او نکو راک سرین داسمان و باران پوخ راغلی و من تا تیار جولیم او لان جی دخبو لدیونا لان جی دخبونا کشران با علماتا بیدار کرویم او لان جی دخبونا دزمکی نه علماء کی اگانی ورکڑویم کوراک من هم امتن بعدی بدیو کی ودالا مقتصیدا درمیانا یا یو بدیو کشتا مقتصیدا شای اغا درمیان دا او پدین ول اړه دا او کثیر منهم او دې لذيونه سامه عملونه بد ځای عمل کوي او په شي وای يا ايها الرسول بل يوم نه نه مې صدا نام کې ترغيب ذکر کوي فتبليغ او بنزا تبلیغي مسائل بیان یو مسله بیان اتش په تکي وليال کتابه لسماع ال عشيه حتا توکي متوراث ولنجيل دم سربياني دعا ويا کي لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم او دريم بياني ايات دعا ويا کي دريو يا لقد كفر الذين قالوا ان الله سلا سلام او سلورم بيان سلورو ياكي ها سلورو ياكي بيانئ قل اتابونا في فقو يا بولتابونا من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع او انزم بيانئ واو لو الین الذین کفروا قل الکتاب لا تاولوا فی دینکم دین کی بدعت مکوئی نو ترغیب تبلیغ ذکر کیں او دا تبلیغی مسائل بیانیدہ مخلوق تورث ہوئی ذی بیانو کیں یا رسول اے پیغمبراں بلل ماوند لے کا پورا سوا کتاب جلل گلی شتا در دا کتاب مخلوق تورث ہوا و اِلَم طَفَل کو دین کو تبلیغ وما کتاب جو انرسو او ما بلغت رسالتا نو و دین رسوال پیغمبري خپل تا خپل پیغمبري سر ته انرسواله پیغمبر تهي خدای کتاب جو انرسو نو پیغمبري سر ته انرسوال نی چي مولا نرسي د خپل مولا ته سر ته ورسو تعالی چي پټکه بسري خوړي دا دیلا کدا اوسو یو منجل شو پدې باندې وسري راکایږي لکه څنګه چې غرد سره دیو ها ځان لمنجلو هي نپایي ګډه راکږي توا په دې باندې اوس سره راکاږي دنیا تو توا دن بیا نه خلک بس ردی بدی وي خو ته خپل کار کي فما بلغا تا کدي ونه کو نه ملائتو دې سر ته ونه رسو پټ کې نه ملائکي والله یاسمو کا الله پاک ساجي دا غرفل کو الله ای دا غرفل کو نه خلک په تکلیف را سي مصیبت پاس کوي ان الله بیشک الا تو بغ نور کی قوم کافر تا دا اوله مسلہ قول علماء کی کتاب اے کتاب والوں کار بیانو کا لسمالہ شی نیتہ صبیشی اے کتاب والوں نیتہ صبیشی ساسودین اللہ تقبل عمل اللہ تقبل ن اس ن دے لسمالہ شی تر دین یو قیمتو تورات چې شای کوي تورات لره او انجیل انجیل لره تر دې چې تورات او انجیل شای کوي او پدې باندې عمل وکي وکامت داغه سره فهم داغه عمل پاغې علامت ورتوشی کتاب الحوادث کې یو او یا ک معنا کردا اغه ای اقامتو ما فهمه ما والعمل بهما اقامت د قران تورات انجیل سره پدې منزان په کول پدې من عمل کول نو د قران اقامت څه شو قران منزان په کول او قران باندې عمل کول الله مولیا نو ته ای مولیا نو چې سرا سدین ماته سو فورې چې تاسو په قران ځان نه پوا کړو د قران نشاتو نه کړې او بل عمل نه کړې او دا توقیمه توراتته تر دی چې کاره کوي تورات اونجیل لره او چې لګلیشي داذرم نه زیدن نه دا بیم زه راړو. چې دا کې تاب دخ کاره کوم نوګې مخالبت بې خله ډیر کوي زیدن نه خا مخه زیاتې دقرآ زیاتېقرآ په اعتبار د صبح سره دا سو د کاسیرamino پڑھیوله دیوګه هغه کتاب شرعلي کرے شه تا درم تویان او کفر سرکشی او کفر صحکاره کوي سرکشی او کفر چې دا کتابي بیان كون ډیر خلک به سرکشی اختیار کړي ډیر به مخالبت اختیار کړي انکار وکړي فلا تاسا نمغم جنکیه پقوم کافر دا کافر دي چې په قران نه جوړي دا کافر دي چې قران مقابله کوي سرکشی ښکارا کې انکار ښکارا غي ان الذين ده ترغيب ورغين يقينا غسان چې ایمان راوړ دي هغهسان چې وجدان دي وسابيون او قوم ابراهيم عليه السلام والنسوارا ونسوارا منا من بالله چې ایمان راوړ دي په الله پر ذخرت عملي کړ دي خو ولا خوفنا لهم نبغير قدوي ان ابو د غم جنشين لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل من الا او زجر ورکې بتبال هوا دو دفللخوا شتبینی د الله دیې پرښې دی لکه د خنا یکن مه غست و مضبوط له د منیسیل نهواررس نه لم او لګلی مته ولان پل نهما جا هم ا کلله چې رسول بمالله طوان ووسو په اغ پهه کامو چې نه به اوخت رس ادیو د یو تیبی نه مکیلاکوو ن اونایو فریقا ق تنزیبه کو دیوډلې تنزیبه کو دیوډلې وفریق یلقنون او وجدل وړ ډلان وجدل وړ بیوډلا مکه موږ تفصیل کړو اصل کلام فرقن، قزبو فرقن، قزبو فرقن، دا کذب فکذبوا فریقا کذبوا فریقا نبی داول فریقن نکذبوا حذف شو فقرنی د دین دیم کې فریقن حذف شو فقرنی داول نف فریقن کذبوا دصیب دویم کې تکرار دی معنی کې تکذیب به کو دی وړلې تکذیب به کو او ګمان کو دی الله تکونا چېنبشي فطنتون عذاب دی وزرا د دې دا ګمانو چېنبشي عذاب دی وزرا انبيو ونو خلاف کو الله ور ل عذاب نه را کړي فامو نديو دیسلانا وسمو او کاندو شو فعم موسى وع موسى قارن شو دیس لا د موسى عليه او پلان <تصفح> شو او قارن شو د واس د موسى عليه السلام نا ظاهرن کون کو خدا خبرونه مندره ثم تاب علالم بیا مير باندې او الله فضيو عيسى عليه السلام شو او بیاجو راند شو قارن شو ثم شو دا بیان دی صلی اللہ علیہ السلام ناو کارنشو دیر لدیو ناو دیر پدیو کی راندو کارنشو سم و آمو و سم و کسیر من ناو دا بدل دیو دیو دیو ناو سم و آمو بیادیو و سم و کارنشو کسیر من ناو دیر پدیو کین و اللہ و بسیرم و اعملون اللہ جلدون کیا پاکشا اعمل کئن دا دیو مسالہ او نفه شرک لبہ مسئلہ دا بیان کا چې مخلوق د شرک نه راوکه زکات غفرلذینا یقینا کفر کړه کسانو چې ویل ویږي ان الله بشکال لا هغه مسیح زنه مریم وقال مسیح او یسع علیہ السلام چې بنی اسرائیل بندگیو کړه الله چې رب زماده او رب تاسو یسع علیہ السلام دا الله بندگی ته خلق را بللئ ان ش دا دی مشر الله څوک چې شلی جوړ کې د الله سره ف حرمم الله جننا بنکی د الله په ژت پهماوا نار او د دوخ مخک و چې شکوو کې الل نه بخي دلتهی بخل سکے جنت ب بن کو تو مشرق پې جنت بندې ش داسې ګند رض دی او او شسط د اللهسی پ مخلو ک چ او کول. او د دې شرک نه بچ کېدل او د دا توحید داخله معرفت ابری کتاب را راځي ځکه موضوع د قران سه توحید دی او مقابل د توحید سه شرک ده प्रकार دخل خلا زنانه ول نارینه ول چې د قران سره جوړ اختیار کیږي چې شرک کډ کېږي په دې نه بچ شي او په توحید براون شي ځانو نه بچ شي په مالذ والیمینا او ایستا ظالمان درمنان دا دادیانو دا دریمت تبلیغی مسئلہ بیان ارتو کا لقد کفر اللذینا یقین کفر کڑا کسانو چویلو آگی ان اللہ بیشکا اللہ دریم دے پدریوکی دریم پدریوکی یو عیسیٰ علیہ السلام یو مریم بلاللہ وما من ایلائن او نشتے کارساز اللہ اله واحد مگر یو کارساز دیں نشتے کارساز مگر یو اللہ یو دیں یو اللہ دیں کارسازی کارساز مگر یو پ و کمن نه شلدي د خبرونه چې وي ل م الله نه کفرون خا مخه او برسي کافیروته دوونه اذااب در دنا کوو افله تووبونهدي او نرا ګجی اللهته پهیستفرونو چې بخنوو وړی د الله نه والله افوررحم الله کې په کار چې د الله نه بخنه طلبکه مخالله په ده دی کلی بیا به الله موه. ملمس یون مریم نده اصاد وید مریم الا رسول مگر اصلاح جدا اللہ قد خلت من قبل رسول او ترشیدی مقیدن رسولان دسی رسولان ما محکم لیگلیو خلقتا و امو صدیقا او امور دیسا علیہ السلام دیرہ رشتونی وئ مبالغتا بسیدقی جلالنوی صدیقا بسیدقی مبالغتا امور دیسا علیہ السلام د رښتونی دا د رښتیا وین کړه کان یا کولانه سو خورای وروړی دا جمله راولنا تا جنل مشرکین مشرکان شرمئ تاسو چې چاته را مدد شوای نوداغي دوړې خېټ دې دي خېټ دې جوړې روړې لاړه شې په خېټه کې بول شي نو چې خپل ځان د بول نه شي بچ کولې نو طالب صدر کې اے مشرکانو د هغه چای بعد کوې چای کھیټو کې بول پراته دی پل د کھیټو تحفظ د بول نشي کولای نتاره بس درکی جو خود محتاج دو دوسرو کا بلا نه سي مدد منغنا هيا کیا اب خپل محتاج دي هات په هغه بسرات دی ذمہ وارد او د دا دادو دا دا دا نکي ذمہ وارد دادو بعدو ذمہ وارد دا مشرک شرمه الله اے مشرک هغه چا بسراون شي چا بخپره وني محتاج دي محتاج سواړي دارا اللہ نو ورج مخلوق بر متعز او غریب القران کې اغم دا وجه بیان کردا چې انما نسبه باكل الطعام عاقبته وعلى من ايصرهله والحدث لان من اكل الطعام فلا بد من اي حدث الطعام به ودسي جوړشي پړک نه چې پړک بول پرات دي پړک دي بول پرات دي پلا</thead> د بو نني شي پاکو نن طالب وسه د ریکه مشريقه پونزور اوورا كيفا نوبين لومو سرنګي بيانو مونځو تا دلایل بیا وګورانه فوكون چتا ولي شی وګورا څنګه تر د قران دلیل بیانيږي بیا دي زاجيمان توغره څنګه څنګه وړडक وړي ګلوه دون د سلورو مساله تبلیغي ورته وایي باندې تاسو به الله مال ایملی کوله کوم چ ذَرَّنَ نُفْسَانَ وَلَا نَفْعَ لَدَيْهِمْ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله اور اذن کې او فوادې کلیال کتاب لا تاولوا في دينكم دا اوس هغه شپږو مثلا پنځمه بوایا کې دا والو لا تاولوا في دينكم نزياتې ما کوئی بخل دین کې غير الحق چې دین نه نهي چې د دین نه نهي نزياتې ما کوئی دین کې ما لاتهو پیننی کوم زیاتېمه کوئ په دیین خپل کې غیره کې چین نهئ او سیوتی معهکر ده دوې منصور کې لا ت ته دی ببداتمه کوئ چې په دی کې نه دی ولې جوړی والاتته تهیوهوا کو من مانېږې په خوشاد دا کوم په زلو چې ختا شو بخه ازلو کره او خدا کړی وړی او وزلنو او خدا انسوائی سبیلو دنیغی لارنا دنیغی لارنا اغی خطاشیو اغوختیو دنیغی لارنا زلو ازلو وزلو انسوائی سبیلو پخپلو گمرا نوی گمرا کردی لوئین اللذین کفرون تخفیف دنیوی دنیا کې داگی سزاو گو رہی لوئین اللذین کفرون فلانا شوید کافر من بنی اسرائیلا تو بنی اسرائیلونا علٰی علیہ صنم داود پجبا داود علیہ السلام داود علیہ السلام ورتم خیره کړی و ایصا مریم او پجبا د ایصا بن مریم هغه ورتم خیره کړی ذالک یما سو دا بصو زنا فرمانی وکانو یتدون او یوس کون کی کانود وی لیتنا ہونا نمن کېدل عن منکرین داغبت کار چکو بیاګه زرا لیتنا ہونا لا ينها بعضون بعضا نو منکو یوبل مداری کوئی باب تفاول نه پیل په کې جانب نه دي لا تناونا منکو یو بل امن کرین د پت کار چکو بیا غل را یو بل ته دا نو کې د امقوال دمن کرنے مننه کوله او مداری د جای دلال نقل کړنی هاذا دلیل عله ان تر کن نه نه منکر من الایمی فیا حسرتن المومنین فی عراض منه افسوس دارین جنہیں انوں منکر یو لوی کارو یو اهم کارو او نن مسلمانانو دنیا جنوں منکرنا سکلنے ڈڑا کڑنا باج بکوی امر بالمعروف جنوں تر بختہ راضی اوری دو نے ڈڑا کڑلا ویمنہ بنہ کوئی ہاں دوی سیار نہ د تین من نہ کوئی خوبیا بدمانزا او ذکر بیان دا بختہ رہے گا کوئی اوری مدارک ویں ہا ذات دلیل منکر مینال ازاین دا دلیل دی چې تر دنیا نننکر یو لوی کار دی په دین کار دی پیا حسرتنا المؤمنین فی راضی منو افسوس مؤمنان ودین رڑکل نه هنجل او چې سو کوي نه پافر ختی دا کرامات نه منیو دا دواګار نه دا یو جماعت تے جماعت ارشاد التوحید و, و سنا دا د منکرت کوي کو طالبین عمرت کوي کو مولای عمرت کوي کو مدرسې هم کوي کو قاری هم کوي دا دې جماعت شیورات الحمدللہ ذا لسان دے زمن مشرانو په ار منکر باندې تنقید کړلې دما شر کتاب کتابو لري پدایې استا په بیداد دوشتا په شریکیا دوشتا په شیوبانېشتا داسي منکر نه چې باغونی زوبانن لسانن او کتابتن رد نه کړې مدارک وې نه دین مونکر یو لوی کار ده افسوس مسلمانانو دنه سکله راس کړلې قانون لا اودوی دبی منه کو یوبل د بد کار نه چې کو بیل له لبی سما قاننی فوننو ډیربد دغه چې دوو به کوو دا ډیر بد کارو چې نون ک نه کوله ترا ګصره می او عمر من معرو په خانو متونونه کو پهنیمونکروه نه د نون د دوو مت شووه ده مکې چا نه دی کړی ده دو مت پهیلمونکر کوئ ران غو من نه کوله د د دوو مت ده قانو او درا کثیر مینو اني بډې ژوند ته تخييب اوخروي مکهات کې تخييب دنيوي او استفي بي اوخروي اني با ډې لجن نا اتولو نن لجن کفرو دوی چې ب کې د کافرو سلام لبي سما قدمت لهم بد بځای چې مخکله دې وره و سنا دیو, دیو ان سخت الله عالم چې خپل الله پديو او په عذاب هم خالدون او په عذاب کې مه شو ولو كانوا يمنون کوي دی ایماني نوړې پالا او پیغمبر او مونږ دلې له پاک کتاب سره له غل شي تا پیغمبر له چې ما کوم کتاب قران ور کړلې مت تخزم نبو نيولي دي کافرو درا دوستان و دا و سره له تعلق دوستینه کولا ولكننا كثير منهم لكن كثير بجي فاسقون نافرمان زجر ور کوي علماء سوتہ لتجدن خمخاب يوم اشد الناس دیر سخت خلقنا عدا وطنا ضدشمنه الك الذين ناموا دون منا نصر اليهود اليهود غلط ملان يهود سوق نكار ملان مايروا شاول الله رحمت الله عليه الفوز الكبير كه وين قد يهود نمنغور نكار ملان دي او كه يهود او ديو كه نكار دي ده يهوديان دي والذين اشركو او اركسان جمشريكان دي نكار زیاد دشمنان د مؤمنانو سغنی غلط مولا او غلط پی د توحید سنت خلاف وسو کې غلط مولا چر تماشره کې غلط مولای د قران خلاف بکې د موحد خلاف بکې چر د غلط پی د موحد خلاف بکې اوس وصیه وکورئ ولا تجیدنا اقربهم او خامخاب خا یبو می دیر نه دې خلقونه په دوستۍ کې ځینامن او مؤمنان وتا الذين قالو اننا سوار او غسان چې نوسوار اميان په قران مو مين سو کې امي سره یو امي سره به د قران تلا سوا چې د واحد مرګي ته باګاين نوسوار اميانو زالې کذاب نه د چې جونا قصي سینا طلبگار د حقو قصي سین د قصيس جمع دا او په مان د عالم سره راځي او طلبگار د حقو را دی طلبگار د حقو رهبانان او دیر پرهودونکو دنیا او رهبان دراحب جمع د تاریخو دنیا امیانو کې طلبگار د حقسته امیانو کې تاریخو دنیا شته دنیا پرهوی د الله اخلی اخلي وانهم بیرون او دین تکبر نه کوي امی کې تکبر نه مولا کې تکبوري تکبر سته وي بترو الحق وغمت الناس خبرو د حق کې نی منی اکبرز و نظر نه لاندې راوړي امی سره دې خبرو کې نه قبولې او سوچو تبیان کن دا غلی قدر کئی او ازا سمیو دا بشارت ورکی معاہدینو تا او کله وردنی او کتاب چرا لگلی شئی پیغمبر تا تر آیون اوم انی بسترگی دیو انی باتن او آیون اوم سرگی دیو تفیض من الدمی چی داری بوی دوکونا دان ایکان چی قرآن ووری نجاڑی چی علم سکر لی قرآن سوئی ممعرفو داغینا حق یقولونا وئی ربنا اعزمن رب ايمان روړلمنګ فقط تمنا نو د وحدين و سرا پلیس کې چې ایمان باندې او باغ چرغلې د حقنا ونظمو منتمقو اذن نب کې منګا رب سرى ظوم نیکانو نا فاسبو مل نو ور کو دیولر الله اجر ور کو تعدیو چی کم این د دخلی په دیولا اللہ ورکو جنناتین باقی چی تجریح چی بائی گی با لاندزین والی امیشه بده که وزالک او دا بدل د معاہدین اوس اس کو دا پار تقیب چی خلاب کئی نمنی دا غی سزا واللزین کفرو آقا سان چی انکار کردیں تقزیب کردیں زمون د دلیل و توحید دلیل نمنی اولا اکد آقا سان اساب الجحیم و راتمی آیاتونو کې نام ایسا لسم ایسا ان شاء الله